З цинкового відра з вибитим дном, та ціле відерце з вірьовкою, щоб діставати воду з криниці. Біля дверей на нижньому скіпці. Я стукнув у двері ще колотками пальців, раз і вдруге стукнув, мабуть, щоб надолужити свою недостатню гречність там у Європі. Збагнувши всю недоречність своєї поведінки, потихеньку натиснув плечем на те, що мало зватися дверима, і посунувся разом з ним і всунувся до тісного підземного простору і мовчки закляк там. Бо мені навстріч підвелася, мов, написана на іконі висока жіноча постать, і в довгастих очах глибинно схлюпнулися темні води, в яких я втонув. Я тоді вирнув, щоб знову втонути, і вже крізь непробивні товщі вод, ледь почути зітхання, стогін, скаргу. Ох! «Микола, Миколочку!» На півсутній підземелі я й не збагнув, що це не Оксана, а її мати, тітка Марфа. А вона чи впізнала мене, чи здогадалася, хто перед нею. Пішла до мене, притислася всім тілом, заплакала тяжко. «Ой, горе-горенько ж наше!» Я ще нічого не знав, не хотів вірити в неї гірше, але мати завжди знає все про своїх дітей. Тітка Марфа простягала і не простягала до мене рук, горнулася і не горнулася до мене, вітала мене з радістю і сахалася, мов нечистої сили. І доки ми отак стояли закам'янілості, за дверима зашамотіло, задзвеніло відро, щось похапливо гупнуло, тоді злякана тінь метнулася за трикутним віконечком, з'явилася і щезла була чи й не була. Та я вже не мав сумніву, що була насправді. Я вже знав, що то за тінь, не вагався жодної миті. М'яко відсторонив від себе тітку Марфу, ровунув двері, кинувся вгору по скіпцях. Стара розложиста груша, про яку щойно казав мені Марком, і про яку я чий слухав велетенським шатром нависала над кількома сусідніми землянками, мовчазно чорніла серед білих снігів, спускаючи над ними могутні поплутені віття. А під тим байдужим віттям у болісній безнадії билася тонка дівоча постать, безрадно здіймала руки до неба, так ніби хотіла злетіти, і ще безрадніше падала на землю, б знов зривалася. Та не для того, щоб злетіти, а тільки щоб упасти, а ударитися. І може і не мати більше снаги, щоб бодай стрепенутися. Я біг до тої груші, як до свого найбільшого нещастя, а може й щастя, хто ж то знає? А весь світ мені заступила Оксана на постаті. Не було нічого, не існувало нічого, крім найдорожчої для мене людини, яка ось тут, перед моїми очима, хотіла заподіяти собі смерть. Добіг, коли Оксані якось вдалося зачепити вірьовку за товсту гілляку, і тепер вона не вміла Налаштувала зашмург, щоб одним ривком затягнути його собі на шию і покінчити з своїми земними муками, з ганьбою і нещастями. Я вирвав грубу вузловату вирівку з тонких дівочих пальців, ухопив Оксану за руки, спробував притиснути до себе, захистити її своїм тілом від цієї груші від байдужих холодних снігів над землянками, від страшного наміру. Руки в Оксани були холодні як крига. Так ніби вона вже й не жива, а справді повісилася, розгубившись. Я чомусь тулив ті крижані руки до своїх щік, безнадійно і розпачливо тулив, Мабуть, хотів зігріти ті тонкі, ламливі пальці, упустити в них життя, мовчазним криком нагадати Оксані про нашу любов, заради якої треба жити, а не вмирати, яка не повинна мати кінця, а тільки нові й нові початки, усупереч усім ворожим силам, на зло всьому світові. Я шепотів над Оксаною, безладні слова, та вона, мабуть, нічого не чула і не бачила, вона ще не знала, жива чи мертва. Її тіло бив дрож, і коли я підхопив її на руки, щоб віднести до матерів землянку, то насилу утримав. Мої ноги безладно плуталися в снігу, очі моби осліпли від снігового полиску, холодного, як срібна рушниця пана Каньовського з пісні про Бондарівну. Ось і прицілився пан Каньовський у твоє серце, Оксано, пророчими виявилися твої слова, які ти полохливо нашіптували мені влітку на Рейні». У землянці я обережно поклав Оксану на земляний піл, застелений товстим рядном. Тітка Марфа зняла